IT-kouluttajat esittää. Ekka Jananen puhuu ohjaustaidoista verkko-opetuksessa. Tallennettu IT-kouluttajien seminaarissa 12. huhtikuuta 2008. Mikäs se olikaan ohjaustaidot verkko-opetuksessa, niin kuin tämä viimeinen sessio, jota sitten sitä viimeistä ei kuva, oleko Irmeli tuotani. Y yhdisti sen. Eikö tarmulla ole? Ja. Joo. Ai niin, niin. Teine. Joo, ja se, vai se eilinen tarmo jäi poista. Okei. No, nämä oli jossakin vanhassa ohjelmassa. Nämä päivittyivät niin nopeasti, että ei pysy millään mukana. Joo. Tuota niin, mä ajattelin, keksin, että mä aloitankin tämän jutun nyt sillä, kun se eilinen esittäytyminen jäi niin vähälle, niin, niin, niin mä esittäydyn nyt sitten. Niin yhdellä tavalla, kun, ja samalla yksi, yksi hyvä työkalu, eli kun on videoiva kännyttä, niin voi tuommoiseen quickiin striimata suoraan, niin lennossa, lennossa tuotta, niin, äh, äh, videoesityksiä. Ja, mutta lähdetään liikkeelle tästä näin, jonka on hiihtolomalla tullut tehtyä, ja samalla nyt sitten kertoo minusta. ei päästy tuolta niin liikkeelle. Tuuliota on hiihdettynä km jäi joka näkyy tuossa nyt tuolla toisella puolella tässä kuvassa. Tästä nyt pikkuhiljaa tänne tuulion suuntaan. Lähdetään kääntymään, sukset näkyy siitä ja tuulion ranta. Sitten tänne ympäristöön. Eli tää on siis se paikka mistä nämä on puhunut ja jossa tekis mieli melkein aina ollut. Tää on aika hyvä, rinne tonne ylöspäin ja kiivii ja löytyy aika paljon ja niitä varten on sitten aggregaattia vehkeil, voi, voi rikkoa niitä ja tehdä kaikkee hauskaa. Tästä polkua pitkin, ei ole vielä portaiksi asteessa tehtyä, noustaan tonne saunakuvalle päin. Sauna tuolle päin, joka alkaa tästä kohtaa näkyä. Elikkä näin. Tuossa on paikka. Tässä edessä näkyy terassoja, joita viime kesänä rakennettiin. Sitä edellisenä kesänä lailla veettiin noita hirsiä. Irsiä tänne ja tehtiin täite saunattupaa. No, palata kun siirrytään, niin nähdään tätä maastoa ylös tai nousee ja nyt tässä edessä on näitä kiviä, joita niin tarkoitus olisi niin pilkkaa. Tämmöiset terveiset tällä kertaa täältä tuuliosta. Ei muuta kuin hyvää hiistoloma jatkoa meille kaikille. Olisi tietysti pitänyt tehdä tuorempi juttu tähän tilaisuuteen, mutta ei tässä nyt niin keksinyt sitä, sitä tuotani, tähän valmistautuessani. Mutta tämä nyt, jos tässä saa oikeastaan hyppiä, ehkä tässä saa hyppiä, tuotani, niin mä luulen, että tämä kännykä jää vikiin tai vastaavia ehkä niitä tulee olemaan. Niillä tulee olemaan paljon niin pedagogista käyttöä, jos sä voit niin Niissä tilanteissa, missä sä olet, niin ottaa jotakin asiantuntijaa tai tilannetta tai sitten pyytää jonkun, vaikka sun oma toimintaan Se tulee tuonne jonnekin valmiiksi ja siinä voi vertaiset ohjaajat, opettajat niin puuttua. Siinä ainakin tekstikommentteja tähän pystyy laittamaan. Okei, sitten katsotaan tuota. Pistää joku ja oma väliä. Quick.com, ei muuta kuin sinne kirjaudutte ja, ja pyydätte tuota, niin tunnareita, niin sitten ne tulee, sinne ei suoraan ei saa, ne sitten lähettää sulle niin tuota, niin, osoitteen, mistä sä voit ladata sen Quickin kännykkä. Jonko, joku aika sinne menee, mutta kyllä ne kaikki, joille mä oon tätä vinkannut, niin ovat sen saaneet. Itse ensimmäisen kerran huomasin, että Jaiku yhteisön kautta, joka on ihan verraton paikka tämä Jaiku, niin siellä yksi kaveri oli Jyväskylän maalaiskunnan valtuustusalissa siinä kokouksessa striimaamassa sitä kokouksesta, kokousta, jossa päätettiin liittyykö maalaiskunta Jyväskylään vai ei. Että tällä voi niin politiikkaa tehdä tai päästä, pistää poliitikot julkiseksi. Eli kun on 15 sekuntia ennen netissä jaoissa, niin minkään muun median kautta, valtamedian kautta, on no. <laughs> <Aivan. laughs> sitten mainoksia ja rohkapostia rupeaa tulemaan, kun onhan mm. tämmöiseen välineeseen? Se... Mä oon tähän liittyen sanon yhtään. Mm. Ei mm. mitään. Niin, tosin kyllä mä mainitsin ruksata, että ei saa mitään lähettää silloin kun kirjaudun sinne quick. Okei, tuota, niin tämu, varsinaisesti tämä aihe, niin ohjaustaidot verkko niin jotenkin semmoinen olo on, että ei mulla oikeastaan mitään sanottavaa enää, kun, kun tuota, niin tämä näyttelykävelyt ja tuota, niin eiliset keskustelut ja, ja Han, Hannen esitys tuota, niin tässä on ollut, niin me on melkein kaikki jo puhuttu. Ja en tuota, niin mä ainakaan aio tätä tätä esitystä, mikä tässä voistrelilla nyt on, ja joka on ollut periaatteessa teille niin kuin katsottavissa jo, jo aikaisemmin, ja, ja myöskin kommentoitavissa, jos on viittänyt kirjautua tämä VoiceTradin, ja antaa kommentteja. Mutta en, en siis aio sitä käydä. Mä kyllä kuitenkin lähden, lähden kohta siitä liikkeelle. Mutta että jos niin lähtis, tai, tai ajattelin, että tässä voisi aluksi sanoa, sanoa tuota, niin silleen Tavalla, eh, ehkä niin kuin ikään kuin jatko tuohon Hannen esitykseen. Et se Hanne eilen, niin, niin siinä niin se oikeastaan loppui siihen, kun olisi oikeastaan tullut se, mitä tämä minun nyt yrit, yrit, on yrittänyt olla. Ja Hanne, Hanne käsitteli siinä niin kuin ikään kuin organisoinnin ja suunnittelun ja hallinnan niin kautta, ja sellaisen ennakkotyöskentelyn kautta ohjausta, ohjaustaitoja, mit mitä siihen ohjaukseen niin kuin, liittyy. Ja ne on niin kuin, ainakin silloin, kun me ollaan Jotenkin niin kuin, tutkintotavoitteisessa tai opintojakso-tavoitteisessa tai jossakin kurssitavoitteisessa opiskelussa semmoisessa toiminnassa, niin oikeastaan niin kuin, ne on, ne on niin kuin, aivan ehdottomia välttämättömyyksiä ja niihin varmaan täytyy just niihin asioihin kiinnittää enemmän huomiota ja tehdä enemmän töitä kuin, kuin perinteisessä luokkahuone opetuksessa, jossa niin kuin, pystyy myös lennossa, jos on kokenut opettaja ainakin, niin pystyy lennossa Muokkaamaan, rakentamaan sitä tilannetta. Mutta tota, niin, niin, että se ei ole aio, ehkä aivan ehdoton nämä, tämä ennakointi ja ennakkosuunnittelu, mitä mä tuossa olen laittanut niin kuin ensimmäiseksi ranskalaiseksi viivaksi. Mutta se, mikä mun mielestä on aivan ehdoton, ehdoton ja välttämätön, on tämä. Tämä niin kuin, läsnäolon näkökulma tai läsnäolon tuottaminen. Et jos me ollaan verkossa eikä pystytä tuottamaan ihmisille osallistujille läsnäolokokemusta, niin se ei toimi. Et se on, niin kuin, se on niin kuin, aivan välttämätöntä juttu se läsnäolo. Ja, ja, ja tuota, niin, jos ajatellaan, tuota, niin, että olisi jotakin muuta... Kun tämmöinen tutkintotavoitteinen tai vastaava koulutus, johon tuo suunnittelu, suunnittelupuoli on kanssa välttämätön. Ja ajatellaan, niin kuin, että ihmiset, jotka ovat jotenkin tai elävät verkossa, ja se oppiminenkin tapahtuu sitä kautta, näiden vaikkapa henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kautta, mitä ne sitten itse kullakin olisi. Niin, niin ja oikeastaan mä itse toivoisin, että koko oppiminen kehitys siihen suuntaan ja sitten me vaan niin itsekin tuotettaisiin niin opetus- ja oppimisympäristöä, johon voi liittyä muut mukaan tai olla liittynä. Mutta et silloin kun me sen kanssa ollaan liikkeellä, niin, niin siinä sitten, jotta me saataisiin toisia, sitten ehkä meistä itsestämme kiinnostumaan. Vaikkapa sitten, että, että meistäkin voisi oppia jotain, niin silloin se läsnäolo niin kuin, tulee myöskin ää, tavallaan niin kuin, välttämättömäksi keskeiseksi. Joo, ehkä mä tuohon palaan vielä ää, uudestaan tähän viimeksi mainittuun asiaan, että jos me niin kuin, ollaan verkossa ja sitten, sitten niin kuin, meidän... Mahdolliset opiskelijatkin, ne, ne on jo verkossa, niitä ei tarvitse houkutella sinne, ne jopa toimii siellä, niin, niin mistä silloin siellä verkossa olemisessa jotenkin, mistä tärkeistä jutuista siinä on. Mutta ei siitä vielä, vaan nyt ruvetaan katsoa tätä varsinaista esitystä, miten se niin oli ajatus niin edetä ja... Voi, Voisi tätä editoida? Tätä? Voi. Ei sen puolen kyllä musta saa persiat ja muut kuulua tällä nauhalla. Ei se haittaa yhtään. Tuota, niin Lähdetään liikkeelle. Tuota, niin täällä on tuota viimeinen sivu. Ja... Vaikka Irmeli sanoi, että hän ei enää tänään ole esillä, niin nyt mä kuitenkin otan tähän Irmeli esille. No vielä isommalleen tuoko tuolko siinä, oli alussa, näkin vähän hiljasta. Tänne on tullut yksi kommentti, ö, sun äitis on täällä käynyt puhumassa jotain, ja minusta tämä on, niin kuin, tää on tärkeä, tärkeä asia, mitä tässä nyt sanotaan. Se on isoimmillaan. Ette kuule. Voin no, kertoa maxim... se, mitä olla noin vaikea. Se kuuluu vielä, se loppu kovin pääsittely. Voiko se olla noin vaikea. Se häviää hyvin helposti siinä. Mä voin sen näyttää tuossa kohtaa. Mutta tota, niin toi mitä Irmeli sanoi niin, niin siis tähän tällä esityksellä ei ole oikeastaan mitään tekemistä ohjauksen kanssa. Verkossa tapahtuva ohjauksen kanssa oikeasti, niin todellisen ohjauksen kanssa. Se on kuvausta siitä ja mun käsitteitä ja joidenkin muiden käsitteitä siitä. Ja eikä niitä tarvita. Et mä tiedän, että Irmeli on loistava ohjaaja. Monet meistä, varmaan kaikki ollaan niin kuin enemmän tai vähemmän loistavia ohjaajia. Ja tuota, niin ei siihen välttämättä tarvita mitään käsitteitä, ja, ja että me, me vaan tehdään sitä. Ja oikeastaan ei sitä voida oppia muuten, kuin lähteä tekemään. Et sen, sen kautta se tulee, mutta sitten kun, jos tästä nyt sitten yrittää toisille kertoa, niin sitten tulee näitä jäsennyksiä ja näitä käsitteitä, jonka avulla sitä, niinku, niitä ei oikeastaan muuten pysty tekemään, mutta ne eivät sinänsä auta yhtään mitään. Ja varsinkin nyt tällä verkkopuolella, niin kyllä se on, se on semmoinen juttu, että sinne on vaan rohjettava menemään mukaan ja siitä se lähtee. Tämä on niinku semmoinen ihan, ihan niinku perusjuttu. Komentaja eh. eh. eh. ja lähettelintä päivällä Helena ihana sanoi, että hän haluaa jäsentää nämä, hän haluaa, mm. että ennen kuin voi mennä johonkin, pitää pystyä palastelemaan, ne luokittelemaan. Eli, eli me sitä, että pitääkö kaikki tietää, siis et, tai riittääkö pelkästään tietäminen oljettu meneminen? Mm. Aivan se ei ole välttämätöntä. että me ollaan ihmisinä erilaisia, että ehkä Helena nyt haluaa ensin niin jäsentää jotenkin ja sitten niin liikkeelle, että toiset niin kuin meistä hyppää suoraan ja se täytyy tehdä niin, että jos pitäisi ruveta ennakolta niin kuin suunnittelemaan ja miettimään ja jäsentämään, niin sitten se, se hyppääminen ehkä jäisikin tekemättä se. Niin Mutta oli tärkeä tuo niin et kommentti, että se tuli tuossa. Ja nyt voisi kysyä, että ot, jotka olette tätä aikaisemmin ees kuunnellut, niin onko teille tullut mieleen jotakin kommenttia, mitä te ette kuitenkaan on laittanut, niin voisi ottaa niitä tässä, tässä tuota niin esiin. Ei ole. Mä en no, tiedä olikin tai jostakin muusta käyttänyt termiä, että ohjaaja kuin 24 h läsnä. jostain mä olin semmoisen niin Mitä se käytännössä tarkoittaa? No. Tota, niin siitä en tiedä, voiko Helena ja Taina, jotka ovat olleet mun opiskelijoina ja erityisesti sillä intensiivijaksolla, niin, tuota, niin siinä on muitakin siinä koulutuksessa kyllä, mutta niin, niin ehkä voitte sitten mahdollisesti kertoa jotakin, miltä se tuntuu ainakin. Mutta se tarkoittaa sitä, että että ikään kuin se näyttäytyy, että olisi 24 tuntia. Ja se tarkoittaa sitä nyt konkreettisesti, että siis ei oikeasti sitä ohjaa, ja ei ole 24 tuntia, maksimissaan kahdeksan tai mikä se työpäivä on, että se on se, että enempää ei pidä ei, eikä oikeastaan saakka tehdä kuin se normaali työaika. Mutta tuota niin, ja, ja sitten on olemassa ihmisillä henkilökohtaisia ratkaisuja, tai ehkä organisaatio niin laittaa jotakin ratkaisuja. Mutta että nyt tässä, jos mä kerron niin mun kohdalta, niin se on noin viikon mittainen sessio, ja mä olen varannut, että mulla ei ole mitään muita töitä silloin, ja siitä mulla maksetaan erittäin hyvin, että ei, ei ole niin semmoista ongelmaa. Ja tuota, niin, niin silloin mä, niin kun, mä teen niin niitä, olen siellä verkossa aamusin päivällä, illalla, yöllä mutta samaan aikaan mä käyn ulkona ja kaupassa ja voin kä käydä, käydä kokouksessa, Helsingissäkin ajaa jopa tässä välissä, vaikka mitä ehtii tekemään siinä. Mutta se näyttäytyy sitten kuitenkin, kun siellä pitää niin kuin, niin kuin aina käydä tsekkaamassa välillä, on mitä tapahtunut, Ja jos opiskelijat ovat jotain semmoista tuottaneet, että siihen täytyy ohjaa ja reagoida, niin se tulee nopeasti. Niin se tuntuu siltä, että niin se olisi aina. Tosin meitä on vielä kaksi ohjaajaa, että se niin auttaa että... ja on sovittu, että jos toisella on vaikka keikka, niin... Niin kuin joku muutama tunti siinä, niin toinen niin kuin, niin kuin on, on herkemmin siellä paikan päällä. Että tämmöistä se on, mutta Hanne oli ja sitten on tuota. niin... Äh, äh, äh, miksi mä en muista nimiä on ja tarvitse? Niin, ja kuvaa suoraan. Oletko jotenkin perannut, että on tavallaan, että minkä niitä siellä asiaa, on asiaa, odotettavissa? Että sitten reagoidaan samana päivänä, että tämä on kahden sisään tai... Joo. Että Silloin kun näin on, että on tietyt ajat tai, tai minkälaisella niin viiveellä reagoida, niin ne täytyy ilmoittaa. Mutta tässä mun tapauksessa niin, niin ei, koska se on, että me niin ollaan 24 tuntia siellä, ikään kuin ollaan 24 tuntia. No ei sille, mutta tuota, niin, niin mä sen, sen, sen viikon ajan vaimo vähän huomauttelee, että eikö tuota voisi lopettaa. Että mä niin kyllä asun, niin kuin, on, niin mulla on niin langaton verkko kotona ja piharakennuksessa ja mulla on eri piste. on neljä tietokonetta pyörii siellä. Että kun mä katson telkkaria, niin mulla on se siinä ja, ja siitä mä näen niin joka paikasta sitten, että jos siellä niin kuin, niin kuin jotakin tapahtuu. Hanne? Niin tähän, kun en ihan kuulu, niin mä sanoin, että mä ajattelen yhtä tämän heikko-ohjelmassa niin, asen, että me ei, että me ei voida käsitellä, että hän ei pitää niin ihmisellä ohjelmassa ohjelma. ohjelma. osaamista. Että mä et, et, et, et, sullakin on tuossa ohjauskaile. Mm. Eli taile tarvitaan jotain, mitä ihminen oppii, sillä on jotain tietoja ja ja taitoa se osaa silloin tehdä jonkun perusteella jotakin. Et mä näen tämän kyllä, että tää on ihan, tää on ihan oma osaan Ja sen takia meidän tulee meidän, jotka sitä tehdään, niin jollakin tavalla kuvata sitä niille, mm -hmm. jotka sitä ei ole tehneet ja haluaisi tehdä. Ja mä kerron ihan miksi oikeastaan niin tämmöisenä, kun mä puhuttiin tuossa, että, että mitä, mitä opiskelijan pohjalla se saattaisi olla. Mä laitan siellä semmosen pohdan ensimmäisenä, mä ja mä aikataulut. Minulla on omasta, edellisestä organisaatiosta kokemus, että, että kun on verkko-opintoja op, ja sitten on olemassa tavallista niin kuin lähiopetusta, niin, niin tota, opettajilla, näillä, minun kollegoilla, ei minulla mitään pahaa, mutta tämä ei ole Jostain syystä, niin te, aina kuin sinne lähiopetukseen, ettei niin mennä sinne, kun ne opiskelijat on syjään. Et, joskus voisi sairastua ja hoitaa heti soittaa, että voisiko joku hoitaa, minulla niin, on sellaisen opiskelijoilta, että niin sairas, että mä en pääse. Mutta ne mm -hmm. hittolaiset eivät välitä yhtään siitä, että ne opiskelijat on verkossa opiskelevat vaikka kuusi viikkoilta asiaa mm -hmm. Ne voi sanoa, että kun ei lehdi. Eli ne ei osaa niin kuin, esimerkiksi alovoida aikansa Eikö tää on että mm -hmm. ja, se, mm -hmm. ihan ihan samasta asiasta? Mun mielestä mm -hmm. tää on niin semmonen, että et, et silloin me, me ei ymmärretä, että me missataan aivan mielettömästi mm -hmm. Jos me ei vaikka sanota, että, että mä oon nyt vaikka mun kuva ja mun nimi ja mulla on tämmöinen sähköposti ja mulla voi ottaa tekstiviestin tapauksissa ja sitten mä, mä reagoin vaikka täällä vihreä, vihreä tai jotenkin. Mutta ei, ei, ei se ole ok, että me suunnitellaan jotenkin kursseja ja siihen syntyy jotain ja opiskelijähteekin. on tätä läsnäoloa mielestäni. Mm, se on ajallinen läsnäoloa. se mä ja sitten sanoo, tule mä ehdi ja kyllä mä sitten joskus sanon palautetta ja sitten saattaa olla, että kaksi kuukautta, sä kurssi on päättynyt, niin tulee ensimmäinen, kun tulka ne saa. että sitten on kuitenkin syntyisesti sydeniviä prosesseja, Aineen. missä pitäisi niinku olla oikaita sitä ohjausta. Mm. Kyllä ihan, sivistymättömyyttä, että se ei se, niin se on, on varmaan, ehkä se on ammattitaidottomuutta, ehkä niin ei välttämättä sivistymättömyyttä. sivistymättömyyttä. Ja, joo, kyllä. Ja tuota, niin niistä täytyy puhua ja niistä täytyy kirjoittaa, mutta ei niitä voi oppia muuta kuin tekemällä. Vaikka joutua sen eteen, että ei... se on ihan pieni ongelma, joo. että hänet vain teistä. Ei. Joo, eli mä oon ihan... Ja esim, että tämä on mistä pelitään nyt on annettu ja just toi, että se myös olla on läsnä. Mutta siis voi ihan hyvin sanoa, että mä voin sähköpostia kaksi kertaa viikossa. Silloin no. opiskelijat tietää sen ei odota sen isoa lastia todella aika pitää allokoida. Esimerkiksi no. näin mä kerroin eilen, että opiskelijat lähettivät enemmän pääsiäistä viestiä ja ihmettelivät viikkoja, eikä opettajat vastanneet. Ja no esimerkiksi nyt mä olen kahdelle kurssille, minulla on neljä kurssia meneillään, kahdelle ilmoittanut, että en ole sähköpostia edessä perjantaina ja alla Kaikille on kun olen ilmoittanut. Toivottavasti ei ole mitään Sitä, no, ei voi... katsotaan. Sä Taita niin ei varmasti ole mitään. Jossakin verkkostöitä, jos ei alkoi tästä aikaa, niin voidaan huomata yhtäkkiä, että meillä on 200 opiskelijaa samanaikaisesti. Ja meillä aikaa aika eri Ja, mm -hmm. ja tämähän on taas toinen, että meillä on aivan katastrofi näistä. Aivan. Mä ensimmäinen vuosi sitten verkkopettajien koulutuksen, Noin kuva, ei kestä tällaista liikettä, se on normipolttochetuutaidosta niin miesten, niin kansapatujen voi ehkä sekin oli ammatitaidot, mutta e ei, ei, se on, mm. e ei, ei, ei, ei, ei, ei, osaa ei, ei, ei, ei, ei, Tuota niin, nämä on edelleen, tämä on tämä osoite, tämä Voice ready osoite teille jaettuna. Niin te voitte niin kuin, niin kuin palata näihin ja kuulla, kuunnella mun ääntäni niin sieltä. Mut mä mä niin palaan nyt sitten uudestaan, ja, ja mutta totta kai heti puheenvuoroa, kun teistä tuntuu siltä mistä tahansa aiheesta. Tuota niin, Siihen, että, että jos me oltaisikin semmoisia opettajia, että, että me niin meidän niin elämäntapa on niin olla siellä verkossa ja se niin me opettajina ja oppijoina niin kuin toimitaan niin kuin jotenkin luontevasti siellä ja, ja, ja odotus ehkä, että meidän, meidän opiskelijoitakin olisi niin kuin siellä ja tähän tarkoittaa sitä, että meidän organisaatiot pystyvät sitten tämmöisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen niin kuin, niin kuin menettelytavaan mukaan niin kuin hyvä näkemään, että ihmiset ovat jukravia oppineet siellä verkossa ilman, että meitä on jotenkin ohjelmallisesti, tai heitä ohjelmallisesti opetettu. Tämä, minkä mä, mä löysin Taikka tämä tuli, mistähän minä sen sain, niin tämmöinen uh, uh, Seven Habits to be highly con, of, high, of Highly Connected People. Mikähän se oli. Mutta mä nyt olen laittanut sen. Tuotani, vahvasti yhteyksessä toimivien ihmisten seitsemän toimintatapaa ja miten olla verkossa. Mä haluan näyttää tämän. Toivottavasti tämä näkyy. Et voitaisiin niinku näiden kautta tuota, niin myöskin sitä tavallaan sitä, sitä ohjauksellista olemistamme ja, ja, ja tavallaan näitä ohjaustaitokysymyksiä myös tarkastella. Musta nää on, nää, nää voi olla vähän yliampuvia jossakin, mutta tuota, niin tavattoman tärkeitä minusta nämä on. on tämä on mun Suomen tuota, niin, ja tuolta minun blogin kautta pääsee tuonne on linkkiin, kyllä sitten ihan tarkemmin katsomaan. Jos se löytyy sieltä vlogista nyt. Sitä on jo pyydetty, että saisiko se ihan nettisivuksi, olisi helpompi kuin tuon dogin kautta. Eikö mä sen niin kuin duunaan jotenkin. Mutta okei, siis niin ensimmäisenä tässä on, että ole reagoiva. Joka niin kuin, Mitenkä se nyt sanoisi? Mä kirjoitin näihin jotakin käsikirjoituksen itselleni. Tuota, niin. niin. Sen jotenkin, tai voitte tietysti lukeekin tästä näin, mä, mä en sitä lue nyt kokonaan teille. Se tarkoittaa sitä, että olennaista ei ole se, että mä oon sanomassa, että mitä upeata mä oon niin keksinyt ja tuonut, vaan että, että mä niin kuin muodostan yhteyksiä itseni ja toisten ihmisten välille. Ja se mun, mun erinomaisuuteni tai mitä mulla on annettavaa... Niin kuin astuu niihin yhteyksiin, eikä niin, että minä niin olen niin tuomassa jotakin. Ei tämmöistä tilannetta niin tässä nyt, Ja tämä on, on siis, kun, mä, mä, kun, mä kun luin ensin Englannista tätä ja sitten rupesin kääntämään, niin mä huomasin, että mä rupesin punastumaan. Koska mä huomaan, että mä toimin, mä toimin just toisin kuin toisina, mitä tuolla, tuolla sanotaan, mikä musta on musta upeeta, mutta mä silti niin sotkeenut siihen itse. Eli yhteyksissä toisten kanssa, reagoit niihin. Sitten täällä on ui virrassa. Mikä tässäkin ehkä on tärkein kohta tuoda, että vähän sama asia, että ei pidä yrittää ajaa jotakin niin sitä, mitä siellä tapahtuu, niin johonkin spesifiin agendaan. Joka ehkä sopii sitä vastaan, että meillä olisi jokin opintojaksoja, ja olla tavoitteet ja pitäisi jotakin saavuttaa. Mutta tuota, niin jos kokeneet verkko tietää sen, että ne pyrkii aina tarkaamaan myös muihin suuntiin kuin siihen, siihen mikä se sun fiksatu tavoite on. Ja nyt sitten, että kuinka tiukasti se pitää olla vaan siinä fiksatussa ja kuinka paljon se voi karata, niin, niin se on varmaan keskusteltava kysymys. Viime kädessä itse tuota, olen sitä mieltä, että jos jokin juttu on karkaamassa johonkin suuntaan, niin sen kuuluu sitten karata. Että mun ei pidä hirveästi vastustaa sitä, mutta mä ehkä olen vähän kerettilä. niin silloin opitaankin jotain muuta kuin sitä, mitä minä opettajana olin ajatellut opittavaksi. tämä on jo tuota niin sama saman yhteys on ykkönen eli niitä niitä niin täytyy vaalia tässä on aika hauska juttu tämä näin mitä tässä tässä tuota niin sanotaan että jos ottaisi vaikka tuon, että jos sinulla ei ole tarpeeksi aikaa, mehän kuulla, että ei ole aikaa lukea sähköpostia, kirjoittaa blogeja tai viestiä keskustelulistoilla. Kysy itseltäsi, mitä muita toimintoja teet, jotka kiilaavat ajankäyttöisi. Jos vietät aikaasi kokouksissa, matkustamisessa työpaikalle, kirjojen ja lehtien lukemisessa, puhelinkeskusteluihin tai jopa pahempaa puhelin jonottamiseen, silloin kukkaat aikaa, jonka voisit käyttää verkkoyhteyksissä. Hmm. Mutta siis, siis varmaan kyllä muistan kivaa lukea lehtiä, ihan oikeita lehtiä, ja lukea kirjaa ja, ja, ja näin. Et osa siellä on vähän niin semmoisia, mutta, mutta esimerkiksi niin kuin, niin kuin matkustamiseen Jyväskylästä Helsingin, mä olen koittanut minimoida sitä, koska se on ihan älytöntä käyttää siis Me käytetään hirmu paljon turhaa matkustamiseen aikaa ja me voitais olla näissä yhteyksissä. Ehkä oppia siihen, siihen, että on kiva, että semmoinen pieni kilaus kuuluu, nyt ei kuulu, on äänettömällä, mutta kun täältä ja jaikoyhteisöstä, mihinkä mä on sotkeutunut, niin, niin mulla on useita frendejä, joita en ole nähnyt liveenä ollenkaan. Tarmonkin tuossa pyysin frendiksi ja sain, sain luvan tuossa, oliko pari viikkoa sitten, <laughs> sitten tuota, niin... niin, niin Mä oon älyttömän monen asian kanssa tekemisissä. Ja musta on älyttömän kiva seurata sitä siellä. Vaikka sitten on joitakin, jotka mua erityisesti kiinnostaa. Ja jos en mä halua sitä, niin mä saan sen kyllä pois päältä. Että siis tämmöinen yhteyksissä oleminen, niin, niin, niin, niin jotenkin sanoisin, että ainakin verkko meidän pitäisi niin kun, niin kun suostua enemmän siihen, että me ollaan enemmän yhteyksissä. Kuin, kuin, kuin mitä me ehkä tavallisesti perinteisinä opettajina ollaan. No sitten, itse tämän hiilen kanssa, kun mä en näe nää, missä se pyörii. Missä se on, se kursori? No nyt, nyt, nyt joo, siellä, siellä. Ja menisihän sitä näille nuolinäppäimillekin, miksi mä yritän sitä käyttää? Joo, no, joo, eli anna itsesi, niin kuin, leväytä niin kuin, kaikki tuonne maailmalle, niin kun sä sen teet, niin sä saat itsekin niin kuin, enemmän. Ja tuota niin... Tämä on aika jännä, tämä win-win, en mä sitä ihan noin jo ymmärtänyt itse. Mä oon ymmärtänyt se just sille, että kun mä annan ne, niin ei pidä odottaa, että mä saan sen niin välittömänä feedbackina sille, jolle mä annan takaisin, vaan se tulee jostakin muualta, mitä mä en tiedä mistä se tulee. Mutta tässä nyt on sitten niin tulkittu tämä win-win ajattelu niin, että, että se on semmoinen, että, että kun mä annan jotakin, niin mä oon niin vasta, vasta niin kuin saatavaa niin kuin, niin kuin heti hakemassa siinä. No okei, okay. voihan sen ymmärtää niinkin. Mutta tuota, niin se nimenomaan, että kun, kun antaa, niin sitten sen kautta sitä rupeaa tulemaan. Ja kun mä annan, niin toisetkin ovat halukkaampia jakamaan sitten minulle. Sitten on toi, mikähän tämä oli englanniksi, mutta mä käänsin sen käytä saatavilla olevaa ohjetta tai vastaavaa joka niin kuin tarkoittaa sitä, että, että ei niin kuin pitäisi odottaa, että toiset opettaa. Tai to, niin toiset sinulle, vaan, vaan lähtee oppimaan itse. Öö, niin kuin jos nyt sitten, mä, kuinka moni meistä manuaaleja lukee, johon tuossa vähän on viitattu, ehkä me enemmän toimitaan niin, että vaan kokeillaan, niin siitä se niin kuin lähtee niin kuin liikkeelle sen, sen, sen yrityksen ja erehdyksen kautta. Mutta kuitenkin. Öö, se idea, että tuota, niin, niin lähtee itse hakemaan. Tuossa on sitten hirmu hyvä. musta tuo esimerkki, joka on niin kuin, niin kuin yhteen tai tämmöisen soft, softan niin asentamisen ja ymmärtämisen puolelle. Mutta varmaan se näin on, että kun kopioi virheilmoituksia ja googlaa sen niin, ja katsoo vastauksia, niin voi olla, että sinullakin on se vastaus ja se löytyy heti siinä. Mutta että ehkä joku muukin asia, niin kuin niin opetellaan näitä haku, hakusysteemejä käyttää, niin, niin sieltä se löytyy. Ja kun me luulen, että aika monet, näitä kaikke, monet meistä näitä kaikkia asioita tehdään ja osataan, mutta että sen oman esimerkin kautta sitten, sitten niin saada sitä myöskin niille, joihin yht, olemme yhteyksissä ja jos niistä nyt sitten sattuu olemaan meidän opiskelijoita, jotka. Tämä on kanssa mielenkiintoinen, tämä yhteistyötä. Tee yhteistyötä, no okei, okay, se on ihan selvä asia, mutta se mikä tässä on minusta mielenkiintoista ja ehkä tärkeätäkin, että oikeastaan tässä sanotaan, että verkossa ei ole sellaista yhteisöllisyyttä kuin mitä me niin kuin oikeastaan, perinte Ainakin perinteisessä mielessä yhteisöllisyydellä ymmärrämme. Ja voi olla jopa, jopa niin kuin kun yhteisöllisistä työkaluista ja muista puhutaan, niin, niin me ehkä helpommin niin ymmärretään sen, niin sen, sen meidän vanhan ää, olla yhdessä niin kun, niin kun kasvokkaisessa yhteisössä ihmisten kanssa sen, sen mielikuvan kautta. Ja se voi mennä metsään. Onko tuota niin, että verkon ulkopuolella on collaboration ja verkossa cooperation? Näin, näin laitettiin, kyllä. Ja se lähtee siitä, kyllä mä sen ymmärrän, näin, näin se on. Verkossa ihmiset tekevät yhteistyötä, verkostoituvat, jokaisella omat päämääränsä ja tavoitteensa, mutta se, mikä yhdistää kokonaisuuden, on toimintatapojen ja kommunikaatioiden verkko. Ihmiset myötä vaikuttavat omalta osaltaan he luovat, kuten avoimen lähdekoodin ohjelmoinnissa sanotaan tyydyttääkseen omaa hinkua. Ja se lähtee niin kuin tästä, tästä tuota. Niin tästä, tuota, niin sanosiko, hyvin yksilöllisestä näkökulmasta. Mä, mä oman kokemukseni ja oma yhteisöllisyyskokemukseni puolesta niin allekirjoitan tämän näin, mutta hirveni. No, mä olisin siis juuri mieltänyt, että jos on sitä, että jaetaan tehtäviä ja jokainen tekee jaetun palasen ja sitten me kohtetaan vain yhteen. Ja collaboration on sitä, että tehdään näin oikeasti yhdessä. Mm. Voin, että vapaa lähdepuoli on nimenomaan Collaboration ja se no, on niinhan, että joo. nimenomaan sitä, että se yhteistuotus on yhteinen ja no. enemmän kuin palastu. No, no se, onko se cooperate vai collaborate, mutta musta se sisältö on, se on tärkeä. Niin Minulle sanoi, että tutkivat oppimiset on nimenomaan no. yhteisöllinen, sitä ja kaikkia näitä, se, no. se ja, niin ne voi jakaa se palastu. No. Joo, mä, mä tiedän nämä kaikki. Trialogisuuden tietoisetta, että ajatellaan vähän, että on perustaa luologinen maailma ja sitten on dialoginen ja tiedä sieltä maailma, ja sitten dialogisuus näin kahden välillä. Mutta trialoginen tarkoittaa nimenomaan sitä, että trialogisuus tulee siitä, että siinä on ihmisiä, mutta mm. siinä on myöskin mm. välineitä, tietokone, joka toimii meidän yhteisöä muistellaan ja täyttää vaikka pytaan pitkälle sinne nimenomaan kolmantelä. Toinen tuo jotain Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. ihan Hyvä. Joo. okei. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Siellä on alle allergiikkoja yksellystä, lehää ykselysella, lihayksellusilla, vaikka laitotuotteita. Yksi tykkää itsestä, yksi tutkittaa matoranilaatikosta. Millä tavalla kaikki voittaa Millä tavalla jokainen saa mikä, mikä mitä itse haluaa. Ei, mua, no, tarkoitus on oppii yhteistyötä ja silleen, niin yhdessä sitä ruokaa, Mm -hmm. Noin. Mm -hmm. me Mennään kaikki syömään Mennään ravintolaan syömään ravi Jokainen tila on mm -hmm. Eli se on aika lähellä Sitä Voidaan pistää eri luota-aineet Eli kuppeihin mm -hmm. Ja jokainen kerää siitä sitten sen omaa kokonaisuutensa Mutta se on vähän niin kuin että mm -hmm. Eli jokainen saa vastaan Ja se niin on tulee vaan. Ja se näkyy näissä toimiin. No niin se tarkoittaa, että se tulee tavallaan nopepeleistä täyteen paikkaan. Nä itse siis musta sinä on verkostoitumisesta. Se se verkossa oleva yhteisöllisyys on verkostoitumista ja jotta no yksi yksi sana mulla on siinä verkostoyhteisöllisyys. Ja toinen sitten voisi olla se, että se on individualistista yhteisöllisyyttä. Mutta minusta on hyvä, että tämä ei olla samaa mieltä. Ja ehkä, ehkä olemme kaikki oikeassa. Tai ehkä me olemme jossakin suhteessa vähän väärässä kaikki. Mutta että kun... Siis Näiden sosiaalisen median ja muiden välineiden niin nyt enemmän kuin puhutaan ja no, oppimisalustojen ja sitten eri erityisten, niin kuin, jossa niin tämmöistä yhteistoimintaa oikeita niin korostetaan, niin me puhutaan hirmu vahvasti yhteisöllisyydestä. Mutta mitä se yhteisöllisyys on, niin siis musta siihen pitäisi pysähtyä, että mitä se oikein on. Et tuota, niin, jos yhden, missä mä olen nyt viimeksi tai käytännössä miettinyt, niin tuossa on osa teistä, ainakin on tässä, tässä sometun ningin yhteys. Joku on aika loppuun? Tuo on, mutta Mutta niin, Tämä mä ainakin sanoa vielä. Äh, niin tuota, äh, mä oon nyt huomannut, että siellä ne osallistujat on ruvennut kirjoittamaan blogiartikkeleita. Ja niistä blogiartikkeleista niin niistä syntyy niin okei, okay, siellä on taustalla jotkut ihmiset vähän, jotka on yrittäneet ruokkia sitä sometoa, että se ei ole ihan sellainen täysin avoin. Tiedän sen, ketä siellä on. Mutta nyt se, to, se toimii hyvin pitkälle jo ihan, ihan niin kuin alustakin saakka, mutta nyt vielä enemmän niin omillaan. Ja se on, se on ruvennut mun mielestä niin kuin lähtemään sen kautta, että ihmiset ovat, siis se blogihan on mun, minkä mä voin se kirjoittaa, ja siihen voi niin muut liittyä. Mä haluan sinne, tai vastoin sitä tuota aikaisemmin, että et, et elä laita niin kuin vaan vaan konektoidu. Mutta tuota, niin kun me niin halutaan sitten, tuota, niin meillä on jotakin sanottavaa, niin me kirjoitetaan se blogi, ja siihen tulevat sitten muut mukaan. Konektoituu ehkä siihen. Ja silloin se muista niin puhuu tämän tavallaan individualistisen yhteisöllisyyden puolesta. Et se on tavallaan tämmöinen yksilöaloitteista. Kiitos. <kuttiä. kuttiä> <kuttiä> Joo, vielä tuossa jatkuu siinä oli tuossa viimeisenä kohtana oli ole itsesi, joka on kaikista tärkein verkossa. Että meistä niin aina se, niin se oma persona pitäisi tulla läpi. Jos ei se tule läpi, niin tavallaan... Silloin me ollaan taas niin vaikeimmin, niin kuin, niin kuin on vaikeampi tuottaa sitä läsnäoloa. Mutta, jo, tätä voi todella, niinku Pekalla, on se materiaali, jo teillä on linki, että kaikki voi kommentoida, että keskustelu voi siellä. Ja, että mä toivon tietysti että alustajat on mukana paneelissa laivalla, eli silloin voidaan n. vielä tuottaa. Kiitoksia näistä. Tämä tallenne on julkaistu Creative Commons by Attribution Share Alike lisenssillä. Lisätietoja it